Surja, El Mulk, Medinase, 30 vargje, Bismillahir Rahmanir Rahim, me emrin e Allahut, të gjithë më shirë shmit, më shirë plotit. Qoft i lartësuar a hi, në dorën e të cilit është pushteti suprem dhe që është i fuqishëm të bëjë qdo gjë. I ka kryuar jetën dhe vdekjen, për t'ju provuar se kush prej ush do të vebroj më mirë. A i është i plot fuqishmi dhe falësi i madhë. A i ka kryuar shtatë qiej njerin mbi tjetërin. Nuk mund të gjesh në kryimin e të gjithë më shirë shmit, kur farë ceni. Hidhe vështërimin. A shendo një plasaritje? Pastaj hidhe sërish vështërimin. Sytë e tu do të kthehen të lodhur e të molisur Ne ju a kemi zbuguruar qijelin më të afërm me yjet e shkelqyëshme Dhe i kemi bër ato si predha për të larguar djajt Për të cilët kemi përgatitur dënimin me zjar Kurse para ta që e mohojnë zotin e tyre Dënimi është gjehenemi E sa i shëmtuar është a i dhe në banim Kur të hidhen aty, do të dëgjojnë ullërimën e ti, ndërko që a i vlonë, gati për të shpërthyjer me furi. Sa her që aty të hidhet ndo një grup, rojtarët e ti do t'i pyësin ata. A nuk ju erdhin ndo një parala e mërues? Po, do t'përgjigjen ata, nakan ardhur vërtet parala e mërues, por ne i quajtëm ata gënjështar dhe thamë. Allahu nuk ka shpallur asgjë. Ju jeni në një humbje të madhe. Ata do të thonë, sikur të kishim dëgjuar ose menduar, nuk do të ishim midis banorëve të zjarrit flakërues. Kështu ata do ta pranojnë gjunahun e tyre. Larg qofshin prej mëshirës së Zotit banorët e zjarrit flakërues. Vërtet, për ata që i friksohen Zotit edhe pa e parë atë, Do të këtë falje dhe shpërblim të madhë Si do që të flisnë ju Fshehtas apo haptas A je di mirë qka në zemrë të uaja E si të mozdi a i që ka kriuar gjithë shka Kur a i njehë që do gjë me im të si Dhe është i gjithë informuari A i ju a ka bërë token të përdorshme Andaj e cni në përviset e saj dhe u shqehuni me atë që ju ka dhenë a i. Si të rinjalleni, do të ktheheni të ka i. A jeni të sigurt se kush është në qiel, nuk do të aboj tokën t'ju ka përdij, kur të filloj të dridhet paprit mas? A jeni të sigurt se kush është në qiel, nuk do t'ju qoj furtu në gurësh? Atëherë do t'a dini sa i frikshëm, është paralajmërimi im. Edhe ata që ishin para jush, i quajtën gënjështar të dërguarit e tyre, e sa i ashpër ka qenë dëshkimi im. A nuk i shohin shpendët, mbi kokat e tyre, se si i hapin dhe i mbledhin krahët. As kush nuk im bana ta, përveç të gjithë më shirë shmit, a i me të vërtet, shehq do gjë. Kush është a i që mund t'ju ndimoj si një ushtëri e tërë përveç të gjithë mëshirë shmit? Mohuesit janë pre e mashtërimit të shejtanit. Kush janë ata që do t'ju japin mjetë e jetese në qofë se a i ju andalon ato, por ata janë zhytur në kryen e qësi e mendja madhësi. A është më mirë a i që shkon rëshqanas e kokullur, apo a i që e cënë badhë lartë në rrugën e drejtë? Thuaju Ësht ai që ju ka krijuar dhe ju ka dhën dëgjimin, shikimin dhe zemrat. E megjithatë, ju paqë falënderoni. Thuaju Ësht ai që ju ka shpërndar nëpër tokë dhe para ti do të tuboheni. Ata thonë, atëherë, kur do të vi ky premtim? Nëse thoni të vërtetën Thua ju Djenia për këtë I përket vetëm Allahut Kurse unë jam vetëm një paralajmërues i qartë Kur të shohin dënimin përse aformi Fytyrët e atyre që mohuan dhe të zymtohen Dhe atëherë dhe të thuhet Ja, kjo është ajo që e keni kërkuar të shpejtohej Thua i Mendoni Në qoftë se Allahu më shkatëron mua dhe ndjekësit e mi, apo në mëshiron, kush është aji që do t'imbroj jo besimtarët nga dënimi i paduruëshëm? Thuaj, aji është i gjithë mëshirëshmi, ne a të besojmë dhe te ka imë bështetemi, e ju sigurisht do t'a mërë niveshë se kush do t'i jetë në humbje të plotë. Thuaj, mendoni. Nëse uji rata juaja ju shterrën kush përveç Allahut do t'ju thiedh ujë rrjedhës